Ja, så du la märke till det. Alltså, jag, jag trodde jag, jag satt här och var så subtil och inte gjorde någonting som skulle få dig att och, äh, lägga märke till vad jag höll på med, vilka äh, ord jag, jag la i min mun och, och vilka rörelser jag gjorde för att få dig avslappnad och, och mottaglig. Men okej, okay, äh, jag misslyckades alltså. Men äh, ja, det, det är väl okej. Okay. Äh, det det ska ju vara här i alla fall. Äh, och äh, jag hoppas att mina, mina tricks inte har gjort dig allt för förnärmad i alla fall. Nej, jag känner mig ganska avslappnad faktiskt. Och mm. det var någonting som jag behövde. Sen är ju risken stor om man börjar hålla på med sånt där att man. Ja, att man ramlar ihop helt och känner sig som en helt annan person och det är ju, det är ju farliga saker om vi säger så. Men eh, jag känner mig hyfsat som mig själv och jag känner mig redo att eh, spela in dagens avsnitt. Mm. Frågan är bara vad du har planterat för idéer. Ja det, det är frågan där, jag hoppas att du, att du som sagt känner dig helt stressfri nu att det är en börda som har släppts från dina axlar det, det låter helt okej, okay. det, det var lite den effekten vi ville ha fram men sen måste jag också fråga hur, hur har du det med chokladsuget nu för tiden? Ja det är större än någonsin men Nej. jag försöker hålla igen det det, det är bara svårt ibland. Det är ju så fruktansvärt gott. Men ja, nej, nej. Håll igen. Det, det är vad jag borde. Nej, nej, nej. Ä, ä, ä, ä. Så, du, du, du, du känner hur det, det, det börjar förändras inom bords nu. Hur det, motbjudande det blir. Du, du ser chokladen här. Det, det är bara fullt av, av äktenskap. Daniel, du, du måste hålla emot nu. Du, du, du känner att det här är inte bra för din kropp. Eh, det, det, det var vad, vad jag hoppade skulle komma fram i alla fall. Så Vi får se om, om den effekten står sig eller om det blir något lite i under vårt samtal tillsammans. Var är jag? Oj, spelar vi in? Oj, oj, det rullar också. Ja, det är säkert jättebra. Tack så mycket för hjälpen. Men det är ju inte det här vi ska prata om idag. Vi ska, ju, vi ska ju prata om film. Vi har ju tittat på någonting till idag. Någonting som, som har fått att, att, att rysa längs ryggraden. Och, och, och varför har jag mentala bilder av choklad just nu? Ja, det, det är bara någonting du ska de, slå bort ur, ur hjärnan igen. Som sagt, tänk inte på chokladen nu, nu, nu ska vi prata film. Nu ska vi prata trevlig familjeunderhållning här om ett ungt par som ska ja, ta och träffa svärföräldrarna Den här obehagliga, pinsamma första sammankomsten där man synas i fogarna och eh, man ska försöka visa sig som resentabel som möjligt för att bli accepterad av den nya familjen det, det är ju underhållande filmmaterial och det är någonting som alltid känns lite så här pinsamt och opassande man känner sig aldrig som man riktigt kan, kan vara sig själv i sådana läger så det blir gärna så, så krystat och stelt under de här mötena eller är det bara jag som pratar här? Nej, jag känner igen mig i de känslorna för det är alltid jobbigt första gången man ska träffa sin älskades föräldrar. Det, det, det är bara inbyggt sådär, det, det är någonting man aldrig kommer ifrån. Hur, hur bra fot man redan har med dem innan man möts och hur väl allting ser ut att kunna gå så är det ändå någonting som känns det är så obekvämt, man, man vet inte vad man ska säga, man vet inte vad man ska göra och ett sådant koncept är ju som gjort för en komedi eller en skräckfilm och det är ju det, det sistnämnda som vi har tittat på idag där det här är en, en stor del av handlingen och jag måste säga att det var, det var ett kul grepp. Ja det är ju verkligen klippt och skuret för ja, lite rysningar här i det här första sammankomsten och man, man vet inte vem det är man kommer att få träffa, vad det är för människor och ja, va, vad det är för gemenskap man har eh, hamnat i egentligen eh, för eh, pojk eller flickvännen kan ju vara på ett sätt och, och resten av familjen kan ju vara några riktiga dårfinkar om det, det vill sig illa. Eh, så det, det är alltid lite spännande i alla fall. Och, och driva det här till, till sin absoluta spets. Och, och göra det till ett, ett ja, vad ska man säga ett, ett spel på liv och död när eh, folk försöker till och med kanske eh, ha gärlen eller vill en illa på något sätt där eh, det är ju någonting som, som verkligen spelar på den här eh, rädslan och nervositeten inför och den här svärförälders träffen så ja det, det, det är ju eh, verkligen en passande ämne och det är någonting man inte har sett allt för mycket av heller. Nej, det är ju ingenting som är sönderschatat direkt i filmväg och det är ju väldigt skönt för annars är det ju väldigt mycket klyschor man ser i skräckbranschen och i komedibranschen också för den delen. Jag menar igenkänningsfaktorn ska ju finnas där men när man har sett samma film om och om igen, jag vet inte hur många gånger så tappar det ju sin effekt. Det här var ett nytt grepp och något som jag definitivt kunde njuta av att titta på. Lyckligtvis så har ju inte jag samma erfarenhet som, som dagens huvudroller för eh, jag lyckades komma väldigt bra överens med mina, med mina blivande svärföräldrar. Men eh, ja, man vet ju aldrig och det är ju det som är den stora tjusningen och krysningen med sånt här Kommer man att bli accepterad? Kommer man att bli omtyckt? Blir man det svarta fåret eller blir man den som, som alla pratar om och vill vara nära? Ja, det är ju den stora frågan och ja, igenkänning som sagt. Ja exakt, Så det är ju någonting som många människor kan relatera till och någonting som många människor är nervösa inför. Och att bygga skräcken kring det, det gör att man verkligen kan sugas in i storyn och acceptera det som verklighet och verkligen känna den här rädslan, känna skräcken, känna fasan när... Omgivningen blir allt mer fientlig så det, det, det är ett smart grepp måste jag säga. Det är det verkligen och särskilt när man blandar in element som är ja ännu mer dramatiska. För vi har ju många kärleksrelationer som kommer där eh, de olika parterna kommer från, från olika länder, från olika kulturer, från olika bakgrunder och det gör ju att det finns, det finns ju möjligheter för all konflikter där på gott och på ont och Därför så blir ju det här någonting som är väldigt relevant och någonting som man också kan sympatisera med även om man kanske inte har haft exakt det där problemet eller stött på det där farthindret i relationen och så vidare. Det är ändå saker som man kan förstå och ta till sig även om situationen skiljer sig åt. Och det kan jag verkligen uppskatta. Sen finns ju en del stereotyper där också som kan eh, tjata om man inte är försiktig och vissa har man varit inne och nosat på i dagens film andra har man undvikit så mm, ja, jag måste säga att jag, jag tycker att det har varit en väldigt balanserad historia den här veckan mm, Ja, det, det har det ändå varit den har varit eh, genomtänkt och, och strukturerad eh, utan att gå för långt åt något håll så man har balanserat upp humor och allvar. Man har balanserat upp eh, skräcken med, med det, det vardagliga och behagliga. Man har tagit eh, och, och gått våldsamma vägar men inte och, och tagit det allt för långt och gjort en ja, för gojig och, och gjort det nästan löjeväckande. Det här ska ändå kännas verkligt på något sätt och just den här verkligheten har man tagit fasta på i, i dagens film och man har väl att förankra den så mycket som det bara är möjligt även om det finns lite, lite koncept i, i filmen som ja, kanske går åt lite, lite mer extrema nivåer, det är man medveten om så därför håller man resten av filmen eh, så jordad som det bara går och ja det är det som gör att det, det fungerar här tycker jag för det, det här hade kunnat bli en en, en total katastrof. En, en, en rörig film som bara var ett effektsökeri, eh, som inte riktigt bemördat sig med, med handlingen och bara velat ha eh, det, det häftiga och gått till de extrema nivåerna på en gång. Och nej, det hade bara havererat fullständigt tror jag. Men här eh, har man skapat en svartmörk svartmörk humoristisk historia med en fast dramatisk tyngd som man fästade den vid och sedan taget och, och skruvat till eh, själva berättelsen och, och gjort den Eh, lite hemskare än man, man kanske eh, anar vid första anblicken och eh, introducerar eh, skräcken sakta men säkert lugnt och metodiskt. Och ja, där har vi en film som eh, klickar faktiskt, där eh, man eh, hinner eh, etablera sig i, i filmen, känn, hinner göra sig hemmastad, förstå vad, vad den eh, grundläggande premissen handlar om. Och sedan började långsamt krypa in element som gör en allt mer ja, obehaglig till mods och det var någonting jag uppskattade verkligen. Så med andra ord så menar du att dagens film är i stark kontrast till förra veckans film som vi tittade på. För eh, vissa av elementen kommer att vara likadana mellan de här två men kvaliteten var vi ju inte så imponerade över. Det verkar ju som att den här har kittlat alla dina punkter och det var väl någonting som du såg fram emot. Ja, vi har ju lite teman som vi känner igen från förra veckan, det stämmer ju. Vi har ju lite rasfrågor att ta upp och behandla också i den här filmen. Och här har man ju eh, eh, inte gjort det svårt för sig i alla fall, man har inte tagit och eh, målat med fantasypenseln här direkt utan eh, här vill man ha eh, mer lugn och sansad diskussion eller ja belysning av problematiken kring det här ämnet i alla fall mm. eh, och sedan kring det så eh, spinner man då vidare på eh, de mer rysliga grejerna och man känner mysteriet börjar tätna och spänningen stiger och det, det sker så lugnt och naturligt i, i motsats till ja, förra veckans film där Bright bara tryckte på gasen och körde loss på, på det, det håll det, det kände för att, att ta. Men här har man ju verkligen tänkt till. så jag, Ja det är stor skillnad det måste jag säga. Så vilken är filmen vi har tittat på till den här veckan som, som blir en sån stark kontrast till Bright? Jo, den här veckan har vi ju sett på Get Out från 2017 med manus och regi av Jordan Peele. Och jag kan inte förneka att varje gång jag läser titeln till den här filmen så får jag sån lust att imitera Arnold Schwarzenegger och säga get out, get out. Ja, egentligen borde det vara get down, men det är ju inte kul alls. Med, med tanke på att det är en film som ändå har väldigt allvarliga teman så, så känns det kanske lite löjligt det där. Men, men sån humor har jag ibland, tyvärr. Så är det bara. Men ja, Get Out är ju en, en väldigt speciell film. Och även om jag visste vad som, vad som var på gång. Jag hade ju sett trailern till den här. Även om jag råkade förväxla att, att gråta blod och att ha näsblod. För eh, det, det visade sig att jag hade helt fel förra veckan, så, så, så hade jag en aning, men det var så många överraskningar i den här filmen att jag, jag satt hänförd från början till slut. Nu betyder inte det att jag inte kunde gissa vissa saker, för en del grejer telegraferas ganska hårt måste jag säga. Man kan gissa sig till vissa saker, men eh, trots det så måste jag säga att Get Out överraskade på många sätt. Mm, alltså filmen som helhet överraskade. Det, det var en... en en givande filmupplevelse i alla fall, det måste jag säga speciellt med, med tanke på att det här trots allt är en blumhouse film som kanske inte är, är så värdkända för att göra djuplodande mer psykologiska skräckfilmer de, de håller sig kanske till ja, de andra delarna av, av spektrat när det gäller skräck och, och söker mer billiga effekter än, än något annat så att den här filmen kommer ut eh, från detta bolaget är eh, en stor överraskning måste jag säga. Eh, så att det bara det. Det var, det var behagligt och en liten frisk fläkt. Men eh, ja som du säger det, det telegraferas ju också en hel del i den här filmen. Jag skulle nästan vilja säga att allt eh, går att klura ut i förväg i den här filmen. Eh, för eh, de planterar allt Och eh, har man eh, sinnarna i, i behåll och är uppmärksam och lägger ihop all info man får så eh, ja, kan man lista ut relativt snabbt åt vilket håll det barkar, vad det är som händer och eh, ja, överraskningen blir då inte så, så stor framåt slutet men... Eh, mig. Man, man kan ha roligt i alla fall. Och slutet. Det, det kan man ändå. Inte riktigt. Eh, luska ut i förväg. Så, så där får man sig. En, eh, lite extra tårta till kaffet. Så att säga. Så att det, där har man ju någonting. Att se fram emot. Men eh, det är ju. En, en, en film som är, är byggd lite som. Ett, ett mordmysterium. Eller en sån däckarfilm. Mm. Eh, där vi har vår, vår huvudroll som placeras i en främmande miljö som känns märklig på något vis och han börjar luska i det hela och, och försöka lägga ihop eh, alla eh, ledtrådarna som han eh, får fram för att eh, lösa mysteriet och, och se vad det är som händer egentligen och i takt med detta så, så börjar ju spänningen stiga och människorna börjar bete sig allt mer underligt och då, till slut hamnar vi på, på den nivån där eh, det, liv står på spel och ja, det, det bara fortsätter att stegras hela vägen. Det, det känns så lugnt och skönt men samtidigt så känner man allt mer att blodet pumpar lite i kroppen. Och man drycks man med helt enkelt i, i den här filmen. Och ja, det, det var en härlig upplevelse ändå tycker jag. Jo men att den är byggd som ett mordmysterium, det har jag inga problem med. För... Man kan ju välja att ignorera ledtrådarna om man inte vill lista ut det och vill man lista ut det, ja då har man ju något extra att pyssla med under filmens gång. Då är man extra observant på detaljer och liknande. Och som du säger, det går inte att förutse hur själva slutet kommer att te sig men man kan lista ut en hel del ändå så även om man är en skicklig amatördetektiv så, så kommer där överraskningar. Det garanterar jag. Men ja, till skillnad från Bright så måste jag säga att de verkligen tar upp rasfrågan väldigt snyggt här. Visst, man baserar den också väldigt, väldigt mycket på stereotyper Vissa av dem pinsamt mycket om vi säger så. Men jag tycker ändå att man lyckas etablera att det är de här rollfigurerna som agerar på vissa sätt. Det här är inte en stereotyp i allmänhet. Det är den personligheten som den här rollfiguren har och så vidare. Mm. Det kan man ju naturligtvis ha åsikter om och... Det är ju inte perfekt, det kan vi inte säga. Men jag är ändå imponerad över manuset här. Det känns som att man har haft en väldigt klar idé om vad man vill åstadkomma och har jobbat hårt på att få dialogen att fungera så bra som möjligt, rollfigurerna att fungera så bra som möjligt och sedan har skådespelarna kommit och gett sin flärd till ja, hela historien naturligtvis. Och... Mm, jag måste säga att manuset som man har i Get Out, det, det imponerar på mig långt från perfekt, men ändå en av de smartare skräckfilmerna som jag har sett på länge. Mm. Eh, det, det är väldigt smart skrivet eh, Det håller jag med om eh, Jag vet faktiskt inte om jag, jag är villig att, att kalla Get Out för, för En skräckfilm ändå Det är eh, Lite för, för Lite skräck i, I Get Out för att jag skulle vilja Kasta den stämpeln på Men det är, mm. det är en, kanske en, en thriller En rysare någonting sådant Men eh, renodlad skräck Nej för eh, Get Out är ju är Så mycket mer också. Det, det är ju en ganska eh, bitsk satir över det amerikanska samhället också och då speciellt med, med rasfrågorna där också att de eh, skapar nästan karikatyrer eh, för att eh, förmedla eh, de, de olika lägren så att säga och mm. då speciellt eh, den, den vita delen av eh, Amerika som, som tror sig vara så, så upplysta och eh, <laughs> har tagit så många steg framåt och välkomnar allt och alla men ja, där ändå rasfrågorna ändå eh, ständigt finns där och eh, det är mer en, en underliggande eh, smygande rasism som eh, läcker fram när eh, de försöker kommunicera hur, hur bra de är. Mm. Eh, så att eh, det, där har vi ju eh, lite, lite grundupplägget för eh, hur gett utar och, och presenterar rasfrågan för vi har ju en en, en man i en vit miljö och man ser hur hur han nästan har gett upp vår, vår huvudperson och eh, har accepterat hur världen är och eh, bara försöker skratta bort det som en sista försvarsmekanism. Mm. Men där ja, det, det, det vita läget fortsätter att trycka på. De tror sig vara vänliga men det de säger det är inte någonting som vår, eh, vår huvudperson tar väldigt vänligt utan det, det är någonting som verkligen svider bord som man ser hur svårare och svårare det är för honom att, att liksom hålla masken uppe och det, det, det blir ett ganska tungt drama emellanåt också så att det, det, det är mycket drama det är lite rysningar och sen har vi ju ganska gott om skratt här ju också för man, man tar en hel del andningspauser i allt det tunga så att man, man lättar upp stämningen men ändå med den här satiriska undertonen också där så det är alltid lite så med, med glimten i ögat vad de än gör och vilka, vilka vägar de väljer att så är det ändå Smart skrivet tycker jag och med, med den här lite, lite bitska attityden och det måste jag säga det tycker jag om. Ja, du tar orden och munnen på mig för det är exakt vad jag känner också. Det är väldigt smart, det är väldigt snyggt och det är väldigt välbalanserat här. Bara för att det är en, en rysare. Jag håller med, skräckis är kanske inte den bästa stämpeln på den här filmen. Men jag tror det är det de har satt på den så för mm. all del. Men det finns drama här, det finns rysningar här, det finns skratt här. Och allting kommer så är så naturligt. Det mm. känns inte mm. så att man har stoppat in ett element att ja, nu är det dags att skratta så här kommer den lilla komedisekvensen och nu är det tillbaka in i skräcken igen. Och... Jag är tacksam att de inte har gått den stereotypa skräckvägen här med extrema jumpscares för eh, det är annars någonting man gärna faller dit på idag, att det ska hoppa fram saker framför kameran hela tiden. Jag säger inte att det inte finns jumpscares men jag skulle definitivt inte kalla Get Out för en jumpscaresfilm, den är betydligt smartare än så. Och jag kan känna efter att ha sett den här att längtan hos manusförfattaren och regissören har varit: Kan vi inte börja behandla varandra som människor och ingenting annat? Ja, det, det är ju vad, vad vår, vår huvudroll gärna vill i alla fall. Men uh, Get Out, de, det, det är en, en film som uh, även skriker ut vitt stor. Vi har kommit en lång väg, men. Vi har fortfarande en lång väg kvar att vandra tillsammans innan vi verkligen är eh, på samma nivå så att säga. Och eh, det budskapet, det, det är ju inte någonting man, man liksom hamrar fram heller utan det, det ligger nyanserat genom eh, berättelsen där också i, i hur våra, våra rollpersoner eh, interagerar med varandra- och det, det är ju mycket dialog och mycket handling som, som visar var, var vi har människorna i förhållande till varandra och ja, det, det är inte mycket såna här grova expositionsdumpningar eller stultiga dialoger som folk häver ur sig för att verkligen befästa nu ska vi prata rasfrågan här utan det, det allt sker i en realistisk naturlig dialog med, med rollfigurerna här. Så att det, det det känns ändå här försöker vi ha en diskussion med varandra. Och det är en diskussion som man inte ofta ser ute i verkliga livet tror jag. Nej, inte så här nyanserat i alla fall. Och... Det, det betyder så mycket kan jag tycka för den lämnar ett intryck som är betydligt bättre än om någon står och hamrar in någonting eller är övertydlig. Det här är ett sätt som är subtilare, snyggare, intressantare och i längden mycket mycket bättre. Men med det sagt så är det väl hög tid att vi tar en närmare titt på eh, vad handlar egentligen Get Out om? Jo, Chris och Rose har varit ett par i några månader nu och tiden har kommit för Chris att träffa Roses föräldrar. Chris är något kluven till den stundande sammankomsten för Rose har inte berättat för familjen att han är svart. Rose försäkrar dock honom om att det inte spelar någon roll. Hennes familj är inte rasister och kommer inte att bry sig om hans hudfärg. Detta verkar också vara sanningen. Chris tar sig mod med öppna armar och Roses familj nästan stolt serar med hur progressiva det är. Men det är något som stör Chris under hans vistelse hos svärföräldrarna. Det är en det endast faktumet att Chris hudfärg alltid verkar komma på tal. Det är även det att föräldrarna endast har svarta anställda på deras skuts. Och det är någonting som inte verkar stå riktigt rätt till med hur det beter sig. Vad är det som familjen och deras anställda försöker dölja för Chris? Och varför känner han sig plötsligt hotad? Och det här är en sådan film som är extremt svår att prata om på så sätt att nästan allt vi kommer att diskutera kan anses vara en spoiler. Det, det, det är nästan omöjligt att prata om den här utan att peta på någonting. Så vi får väl utfärda en varning här att vi, vi ska vara så försiktiga som möjligt. Men det kan ändå vara så att vi petar sönder någonting här och där. Och vill man se den här filmen utan att ha någonting spoilerat och ändå sitter och lyssnar här på oss, ta en paus, se filmen, fortsätt lyssna sen för. Ja, vi, vi kan inte garantera att vi inte råkar säga någonting. Nej, det, det, det är svårt. Det här borde egentligen vara ett, ett spoiler-avsnitt för det, det är mycket som vi inte kan prata om här som hade varit roligt att diskutera. Men eh, vi, vi, eh, vi får försöka lägga band på oss där och, och försöka behandla det hela så, så mycket som möjligt utan att och avslöja några viktiga element här. Eh, men eh, det betyder också att vi, vi, eh, vi måste lämna en hel del vid, vid sidan av som eh, man kan eh, upptäcka på egen hand istället och bara ja, diskutera upplevelsen av filmen, hur den är uppbyggd som helhet utan att gå in på några specifika detaljer. Ja, vi ska ju försöka fokusera bara på rollfigurerna men även det kan ju råka avslöja för mycket om vi säger så. Men vi, vi, vi ska göra vad vi kan. Vi, vi har ju vår policy. Spoljera inte sönder en film. Kan inte garantera att ska göra så gott vi kan. Men mycket av den här filmen bygger ju på interaktionerna mellan rollfigurerna och... Det, det stämmer väl för många filmer men där finns ju andra ageranden och andra sekvenser också som har betydelse men här är det nästan uteslutande interaktionen som är det viktiga och det är ju Chris som är i fokus. Han är ju den som har kommit från sin miljö till en främmande miljö där han känner sig illa tillmods först för att han ska träffa svärföräldrarna eller de blivande svärföräldrarna or sedan byggs det ju på med andra element som, som dyker upp subtilt i vissa fall, väldigt övertydligt i andra fall men, men där kommer ju hela tiden mer och mer som gör att han skruvar otåligt och oroligt på sig han vet ju instinktivt att det är någonting som är fel här men samtidigt ser han ju att alla försöker vara så väldigt snälla och trevliga mot honom mm. även om det är många grodor som kommer ur folks munnar Ja, gösses alltså. Det är grova äh, grejer som, som äh, kommer ur de här till synes vänliga individerna. Så, äh... Ja vad ska man säga, Chris verkar ju verkligen ha en tålamod med, med vita människor för jag vet inte hur mycket jag hade kunnat ha med, med det leendet och, och den fortsatta vänligheten som, som Chris har. Jag hade nog börjat slänga chef tillbaka lite grann betydligt tidigare än, än, än vad Chris gör faktiskt. Men som sagt han, han verkar vara van vid det här och hur folk ser på honom på grund av hans hudfärg och det är, det är tragiskt att se, han känns lite som en, en slagen hjälte i, i början av filmen när han kommer till eh, svärföräldrarnas hus för första gången och han har det här lite påklistrade leendet hela tiden och eh, skrattar bort dumheterna som sägs sedan går det bara till, till Ja, grövre och grövre ställen och eh, han eh, får till slut kanske ta, och, ta ett steg tillbaka och gå därifrån istället för eh, även hos eh, den här ax- och tålmodig Chris så kan bägaren till slut rinna över tydligen och han märker att är, ja, nu, nu, nu, nu är det nog dags att jag tar en liten paus här innan jag gör mig olycklig på de här människorna. Men ja, det, det är en så spännande interaktion här också med Chris som är eh, utbölingen här i det här vad ska man säga det lilla samhället som har blivit familjen och, och deras vänner omkring där också. Eh, och de de verkar alla vara så, så vänliga och öppna och trevliga och eh, verkar inte ha något som helst emot Chris utan tvärtom de eh, verkar hur glada som helst att ha honom på plats här men eh, där kommer hela tiden någon liten, något, liten gliring eller någon liten kommentar som är så motsägelsefull hela tiden så man undrar vad vad håller de här människorna på med egentligen? Vad, vad är, är de ute efter någonting? Eller vad, varför håller de på att spela charader på det här viset? Och det är där Chris börjar få upp ögonen för, för sin omgivning och börjar undersöka det hela. Fotograf som man är så är han ju van att, att beskåda saker och inspektera dem och se dem från ja, sitt eget lilla perspektiv. Lite på håll ta ett steg tillbaka och analysera situationen och vad som finns framför hans ögon. Och han börjar undersöka mer och mer vad det är som händer men ja, ju mer han gräver desto mer fråga Tecken verkar dyka upp också Ja det, det blir ju väldigt Överväldigande på många sätt och vis För Chris Och jag gillar verkligen den här rollfiguren Han har sin identitet Han har sina tankar Han har sitt sätt att se på världen Och när han sätts i den här situationen Så gör han sitt bästa För att ja Smälta in, vara trevlig och artig Samtidigt som det det blir bara en kusligare och obehagligare känsla allt eftersom tiden går- och jag är grymt imponerad över skådespeleriet här. Jag tycker att Daniel Kaluuya som spelar Chris har gjort en, en fantastisk insats här. Han sticker kanske inte ut som någon som är extremt ja, överskärmig eller eh, har en personlighet som alla kommer att älska. Han är sin egen individ med sina fördelar, med sina brister och han försöker arbeta med det han har. Och jag uppskattar när man lyckas skapa en rollfigur som känns äkta på det här viset, samtidigt som man verkligen känner att man, man vill följa med och se vad som händer. Jag, jag skulle säga att han var en väldigt karismatisk figur ändå, Chris här. Och Daniel Kaluuya, han, han tillför så mycket vad ska man säga, glädjevänlighet. Han får en sån skärm över den här rollfiguren. Jag tycker han blir så, så levande och så sympatisk. Han blir en, en perfekt protagonist i, i den här filmen. Han är så tillmötesgående. Han som du säger vet hur han ska föra sig. Han har varit i jag kanske inte de här situationerna förut men i, i, i liknande situationer där allt kanske inte är så här skruvat som det är i, i svärföräldrarnas fall. Men han har stött på liknande frågeställningar förut och ja, han svarar mer om en Per automatik Och skratta bort de, de mer elaka i Kommentarerna som kommer Eller totalt Ignoranta gliringarna Som dyker upp Så han är Han är, han är van och det, det, Han känns så, så trött Samtidigt Han är, han är leds på, på situationen och, och vara den han är I en miljö som jag inte verkar vilja ha honom där- eller ser honom på, på ett annat sätt- eh, och, och kanske ser ner på honom. Och man märker att det är det här på, på Chris. Så man, man känner eh, hans smärta- men eh, ja, han, han kämpar ju ständigt vidare. Han vill inte vara den som bara går ner sig i, i, i mörkret- och bara blir bitter och arg. Utan han, han vill vara... Den, den positiva människan som tror på att det, det, det kan bli bättre det här och, och kämpar vidare. Och den, den glädjen och glöden känner vi också i Chris. Jag tycker att det är en eh, mycket bra skriven rollfigur för den här filmen. Och en suverän prestation av Daniel Kaluuya här. Det, det är ja, nästan till idealiskt för, för den här typen av film. Det, det fungerar alldeles, alldeles super. Litt tycker jag. Ja, absolut. Alltså det här är en solklar prestation på alla sätt och vis och jag är grymt imponerad över insatsen här. Sen vill jag bara förtydliga att jag menade givetvis inte att Chris inte har någon charm eller karisma. Jag menade helt enkelt att de inte har stoppat in en överdriven karisma som är ganska vanligt i Hollywood. Att en, en huvudroll måste ha extra mycket utav den varan och då blir det så... Så enormt fake i många situationer. Den här figuren känns så mycket mer äkta, så naturlig, så på riktigt om man säger så. Chris är någonting mer än bara en rollfigur. Givetvis beror det till stor del på manuset. Men, men absolut, Daniel Kaluuya har ju gjort någonting här som verkligen fungerar. Jag är lite tveksammare till eh, familjen han hamnar hos för de känns lite mer stereotypa. Det är ju givetvis av en anledning och jag skulle vilja säga att skådespeleriet är riktigt bra här också. Men de har hamnat i en situation där det blir väldigt överdrivet, väldigt förutsägbart men ändå kusligt intressant på något sätt. Mm, ja det det är mohända stereotyper i grund och botten och de har personlighetsdrag som ja, vi känner igen och som de vill, vill leka med och, och driva lite med här också med, med svärföräldrarna och, och hela familjen där men det är ju inte det enda som de här karaktärerna är ändå utan det finns mer kött på benen här och, och skådespelarna hjälper ju till att verkligen få, få liv vi är även de rollfigurerna också så jag, jag tycker att det, det, det känns ju inte platt och tomt här i någon av familjemedlemmarna utan det, det, det finns ju ett djup här ändå det, det finns mer personlighetsdrag att komma med, det finns eh, nyanser här, sättet för sig och ja, det, det här uppenbart lite, lite stela det, det verkar mer vara en som en, en fasad så att de försöker visa upp sig själva ur en, en viss synvinkel så, för att visa upp sig på ett, ett speciellt sätt och ja, bakom den här fasaden så, så lurar det något, något lite annorlunda. Den, den känslan får man av de här eh, familjemedlemmarna och det, det tycker jag skådespelarna för, för fram på ett väldigt bra vis här också, speciellt eh, mamman och pappan i familj Kat Keener och Bradley Whitford som man bara blir mer och mer imponerad av under den här filmen också. Det är riktigt, riktigt bra skådespelare och de får verkligen tyngd i sina prestationer här också. Och mm. De kan även vara axoroliga emellanåt på det <laughs> sitt lilla visare. Ja, jag tycker att det, det funkar riktigt riktigt bra, föräldrarna är betydligt bättre än, än vad barnen är i den här familjen kanske rent prestationsmässigt och ja, egentligen innehållsmässigt också för eh, verkligen, varken eh, dottern Rose eller eh, deras son Jeremy de har egentligen inte så många strängar på, på sin luta egentligen men eh, det finns även någonting där men det, det är kanske mer dolt eh, åtminstone till en början det, det börjar ju bubbla fram lite eh, lite små ja, hemligheter eller någonting de eh, även har i, i, i bakfickan och ja, det, det är det sköts ändå på ett riktigt bra vis även här så jag, jag skulle inte säga att jag är, är besviken på de av rollfigurerna här egentligen eller hur de är, är tolkade av sina skådespelare. Jag tycker att det funkar eh, överlag riktigt riktigt bra på, på hela familjefronten här. Jo, insatsen här är ju riktigt bra från alla inblandade. Sen håller jag ju med dig om att det är ju mamma Missy och pappa Dean som är intressantast att titta på. Man har fått en riktigt bra prestation från Catherine Keener och Bradley Whitford. Jag blev väldigt förtjust i dem även om det de säger och gör är ganska obehagligt åtminstone när man börjar fundera över det, det, det låter så, så fint och trevligt när, när saker sägs men när man reflekterar över det så finns där, där finns ett djup i det som sägs, som har en botten som inte känns riktigt riktigt lika, lika mysig om vi säger så, och det kräver mycket talang att spela på det här det här mångbottnade sättet, att få någonting som känns på ett sätt initiellt men, men ju mer man gräver i det desto, desto kusligare blir det. När man får veta vad de har för yrken så blir det ju ännu rysligare om man säger så. Host, host, harkel, harkel. Men ja även om jag gillar prestationerna för äh, dotter Rose och son Jeremy så, så är ju de, de de svagare rollfigurerna i det här. Till och med i relationen med Chris så är jag är inte jätteimponerad över Rose. Hon är den ganska bubbliga flickvännen som absolut inte kan förstå varför pojkvännen är illa tillmodshemma hos familjen. De menar ju så väl, där är inga rasister här, allting är bra, allting är fint och varför agerar du sådär obekvämt och så vidare. Jag, jag förstår vad de försöker göra här, jag tycker definitivt att Allison Williams gör en, en bra insats med den här rollen, men, men Rose är är lite för platt för min smak och sonen Jeremy spelad av Caleb Laundry Jones är ännu plattare. Men jag, jag vill inte racka ner på dem för, för rollerna fungerar. Det är bara det att alla de andra känns så, så levande och så innehållsrika när de här känns så mycket mer ja fyrkantiga. Ja det är sant speciellt, alltså Jeremy är ju eh, den rollfigur som kanske spelar mest på en och samma ton genom hela, hela filmen och där man inte riktigt får lära känna något annat än eh, det, det mer ytliga som han, han presenterar här så... Eh, där haltade kanske en, en, en liten smula men han är där av en anledning och han ska vara lite av eh, svarta fåret i familjen också eh, och eh, ja, kanske ha en liten eh, bortskämd i attityden och bara vara en allmän snorunge som har eh, mm. växt upp. Ja kanske utan eh, någon direkt eh, uppfostran eh, så han har fått eh, leva fritt och blivit som, som han har blivit. Eh, väldigt eh, frispråkig av sig och eh, ja, väldigt fri på många sätt och vis men Ja, det, det är inte så mycket som känns allt för intressant hos eh, Jeremy heller. Men han är ju nästan bara en, en liten bifigur i den här filmen också. Man får inte stäfta mycket bekantskap med, med Jeremy under filmens lopp heller. Så eh, jag, jag är, är villig att låta det gå. Jag tycker ändå att eh, Caleb Landry Jones gör en, en bra prestation med rollen här. Han, han ger honom... Eh, nästan mer än vad, vad rollfiguren är, är värd så rent skådespelarmässigt tycker jag att det, det fungerar riktigt bra eh, Rose är ju eh, lite problematisk eh, får man väl säga man har ju gjort eh, henne till den här extroverten som ska var tillsammans med en mer introvert Chris så att det, ja, det blir lite av en, en polariserad relation från, från första början och mm. eh, även om det känns som att de, de har funnit varandra och jag ändå kan umgås med varandra på ett bra sätt och, och finner ro i varandras närhet så eh, är de ju helt olika i eh, i sitt inre som individer och Rose ja hon ges inte allt för mycket i, i i karaktäriseringen där. Men eh, hon är ju mer eh, den här sprudlande unga tjejen som ja, bara är ute och, och ska leva livet i stort sett. Och eh, det är väl det man, man försöker spela en hel del på i, i Get Out här också. Och eh, det är ju någonting Alison Williams verkligen har, har tagit fasta på här också. Och eh, gjort henne till en nästan skrämmande glad tjej emellanåt, att bara hennes uppsluppna humör kan få en att rygga tillbaka emellanåt och göra det så glatt och ändå få det att kännas lite, lite fel, det, det tycker jag är en, en spännande rolltolkning och det fungerar här så det skulle jag ge Alison Williams heder för. Ja, om jag ska vara ärlig tycker jag att hela familjen gör ett bra jobb. Det är bara det att det finns vissa element där som... ...som känns lite för stelt med tanke på hur välskrivet resten av filmen är. Men skådespelarinsatserna är bra för vad de ska vara... ...och rollfigurerna är tolkade på väldigt snygga sätt av skådespelarna. Så jag vill ge dem allihopa en eloge... Men man märker ju vilka som har prioriterats och vilka som är sekundära, det, det råder det ju inget tvivel om. De har sin relevans men de som är viktigast får ju mest svängrum med allting. Och med det så har vi nog inga fler rollfigurer vi kan ta upp utan att det, det blir alldeles för mycket spoiler just host Herkel Herkel. Så vi får väl röra oss vidare till det visuella istället och... Jag måste säga att jag tyckte att Get Out var en otroligt snygg film. Alltså de har hittat miljöer som är väldigt tilltalande. Det, det är kanske en smaksak men, men jag gillar verkligen de här platserna. Och husen och miljöer och allting bara känns rätt för mig. Men... Eh... De, de, de lyckas ändå få till någonting som känns obehagligt och kusligt mitt i allt det där mysiga så rätt atmosfär har ju etablerats väldigt snyggt. Jag tror att en hel del beror på kamerarbetet och det har varit en, en riktig fröjd att titta på. Ja, det här har det alltså. Hela filmen igenom. Det är mycket kompetens här på, på det visuella planet, måste jag säga. Och hur de lyckas ta den här prunkande eh, överklassmiljön som ändå merparten av filmen eh, eh, utspelar sig i och, och får den att kännas skrämmande på ett sätt. Allt det, det pråliga blir hotfullt nästan när eh, man ser på, på Get Out och det, det är talande och det ja, man man eh, Gör inte allt för mycket extravaganta saker med, med kamerarbetet och det visuella här kanske. Men man gör det axotalande något på ett sätt som... Verkligen knyter an till stämningen där vi befinner oss i, i berättelsen här också. Och jag äh, äh, tycker det är riktigt, riktigt bra att ha gjort hela filmen igenom. Från äh, etableringen av våra, äh, våra unga älskande i, äh, i stadsmiljön där och sedan äh, den resan som de gör ut på, på landet till föräldrarnas stora gudster och sakta men säkert så etablerar vi en, en, en annan miljö här som till en början känns så, så välkomnande och vacker och ljus och luftig och härlig men sakta men säkert så ändras ju bildspråket lite här också om man ser den här miljön ur helt andra ögon och ja, jag tycker det, det fungerar riktigt riktigt väl här, det är en film som kanske inte är, är så enormt stiliserad, i alla fall inte så eh, påtagligt stiliserad men nog har de tänkt till eh, när det gäller varenda liten bildruta i den här filmen och det är ja, jag Uppskattade väldigt mycket subtila saker som små kamerorörelser och inzoomningar och liknande gör väldigt väldigt mycket med atmosfären här särskilt i lite mer utsatta scener kan vi väl säga så mm, de har tänkt igenom varje scen väldigt väldigt noga funderat ut hur det ska uttryckas på bästa möjliga sätt och slutresultatet är ju är ju riktigt, riktigt snyggt här. Detsamma gäller klippningen för man kan ha alla de finaste kameravinklarna och inzoomningarna och allt möjligt annat. Men gör man inte ett bra jobb i klipprummet så är det ju katastrof. Lyckligtvis så har man samma fingertoppskänsla där inne som på kameran och slutresultatet är... Ja, det är ju en fröjd att titta på. Det blir kusligt när det ska vara kusligt. Man känner hur alla håren på ryggen börjar resa sig när det verkligen tjocknar till. Och allting känns bara så rätt. Där är dock... En sak som jag verkligen inte gillade och det här känns verkligen som ett, ett gnäll som är helt irrelevant. Men det var ändå någonting som, som slog mig medan jag satt och tittade på den här filmen. Nu är det lite spoiler att prata om det här så jag ska försöka göra det i så, så neutrala termer som möjligt. Men vi har en sekvens där huvudrollen känner precis som att han faller. Han, han är omsvept av mörker och vet inte riktigt var han har hamnat. Han kan se världen omkring sig men hur det har blivit som det har blivit vet han inte. Och vi kan se hur han kikar ut på det som existerar genom ett fyrkantigt hål. Det känns verkligen som att man har bara tagit en tv-skärm och zoomar den längre och längre bort Vilket jag tyckte kändes väldigt ologiskt Jag hade mer föreställt mig att det skulle vara en, en cirkel istället för en fyrkant Med tanke på hur människans öga fungerar Så där, där var det ett estetiskt val som jag tyckte det, Jag förstår hur ni har tänkt men, men det kunde ha gjort snäppet snyggare Mm. Ja, jag tyckte faktiskt det, det fungerade. Jag tyckte det var ett, ett snittsigt drag och jag, jag gillar faktiskt exekveringen här och eh, speciellt att, att de har valt att, att placera den. Ja, vad ska man säga? Den verkligheten så pass långt bort från honom också. Där att det verkligen känns som han befinner sig så långt bort från, mm. eh, från allt som utspelar sig runt om honom. Och man känner sig verkligen isolerad och ja, det är ändå en, en obehaglig scen det där och jag uppskattar den rent estetiskt väldigt mycket. Jag hade inga problem med, med fyrkantsformen där eller hur de har valt att och genomföra det. Jag tyckte det var en snygg effekt ändå. Så där har inte jag någonting att klaga på eventuellt. Och I den scenen så har vi ju lite specialeffekter också som man har mm. använt sig av där också vilket jag tycker genomförts eh, helt och hållet smärtfritt där också som känns naturligt eller ja naturligt onaturligt i det här fallet får man väl säga eh, det, det, det har jag inte några som helst problem med man klarar av att exekuera eh, specialeffektsscenen här och även det som kommer längre fram i filmen vilket vi kanske inte ska snacka om men på effektfronten så är det riktigt bra, bra sminkat, bra filmat, bra genomfört, bra trickfilmning. Ja, det, är, det är hög standard här helt enkelt extremt hög standard skulle jag vilja säga särskilt med tanke på att filmen har haft 4,5 miljon dollar i budget de har åstadkommit helt enorma saker med nästan inga pengar alls ja, naturligtvis är 4,5 miljon dollar väldigt mycket pengar men i det här sammanhanget så är det nästan ingenting vilket imponerar extra på mig och jag håller med, de här scenerna och de andra specialeffekterna är väldigt bra. Det är bara den här den här fyrkanten som stör mig. Jag vet inte varför. Kanske är jag bara extra gnällig och tycker att det här, det här borde vara en cirkel för att det skulle vara mer organiskt på det sättet. Men ah, det, det är jag som bara är överdrivet gnällig. Det är en smaksak. Förmodligen är det... Ingen annan som reagerar på det här än jag, men jag måste ju kritisera någonting och då har jag varit tvungen att gräva ganska hårt för att ta fram det här. Ja, någonting ska man väl ha gnälla på här och jag ska jag ta och gnälla på någonting visuellt så är det titelbokstäverna i Get Out här som störde mig lite grann. Just färgsättningen som jag inte tyckte passade in, att de använde blå bokstäver, jag tyckte att de om, om font- eller typsnittet var helt felplacerat. Så det är väl min gnällighet över det visuella i den här filmen och... När det är, är, är höjden av vad som har gått gallet så eh, får man ändå säga att det, det här har man lyckats väldigt, väldigt bra med. Speciellt med, med åtanke att det här ändå är Jordan Peels första långfilm som regissör här också. Det är eh, verkligen imponerande måste jag säga. Ja, han gör ju en definitiv sugen på att se vad han hittar på i framtiden för det här är storslaget på många sätt och vis och ja, vi måste verkligen ta till ytterlighet för få ha någonting att klaga om när det är en liten vageffekt och eh, titelbokstäverna som stör oss då, då är det inte mycket annat att klaga på. Det, det är bara så snyggt genomfört här även med ljudet för jag, jag gillar verkligen ljudspåret i den här mm. filmen. Det är snyggt det är väldigt talande, det är subtilt och det fungerar helt enkelt. Jag är väldigt nyfiken på vad Jordan Pili kommer att göra i framtiden för har han satt standarden här så har han satt den extremt högt för sig själv. Mm, ja, det, det ge, kommer ge en mer smak alltså. Det, det, det funkar ibland när skådespelare sätter sig i, i registolen och får arbeta på sina egna projekt där. Vissa verkar vara var födda till det och kunna ge regi istället för att ta regi. Och Jordan Peele verkar vara en av de människorna så ja, det, framtiden har han nog framför sig tror jag. Det verkar ju inte sämre om vi säger så, host host herkel herkel. Men med det sagt så börjar det väl bli hög tid att eh, summera Get Out och det är en, en väldigt väldigt intressant film den här. Vi har ju verkligen öst beröm över den hittills och har undvikit ganska många spoiler vilket känns ganska bra men eh, finns det någonting överhuvudtaget som vi kan tillägga om den här Oh, Jag tillägger äh, vet rackar, men vi får väl äh, försöka sammanfatta det här lite grann. Och äh, ja, det, vad ska man säga, det här var en, en, en, en spännande och givande filmupplevelse för mig som, äh, som visar upp mycket talang. Äh, såväl framför som, som bakom kameran. Äh, Get Out, det, är, det är en välskriven historia som känns välplanerad och välexekverad. Eh... Äh, jag kan i och för sig tycka att man kanske är lite för övertydlig i, i presentationen av alla filmens ledtrådar så att Get Out kanske blir onödigt förutsägbar och inte den absolut chockerande överraskning som det kunde ha varit men... Man har i alla fall tänkt till här och strukturerat ett, ett mysterium som känns logiskt i filmens verklighet. Och där spänningen trots allt ja, bara stegras, även om man har klurat ut vad det är som för sig går. Eh, så, ja, vad ska man säga? Jordan Peele har, har vänt och vridit på rasfrågorna i den här filmen också och, och skapat en, en underhållande men ändå vass satir av det amerikanska samhället. Eh, såväl som manusförfattare och som regissör visar han upp sin, sin kompetens och för att vara hans första film i registolen så, så lyckas han riktigt, riktigt väl här. Han har samlat en, en skara talangfulla skådespelare som passar riktigt bra för sina roller och han får alla att samspela och, och ge liv till hans vision. Så so, Get Out, det, det, det blir en så atmosfärisk thriller, det, det blir en, en smart satir och det blir ett underhållande mysterium jag kanske inte höjer den här filmen så mycket till skyarna som många andra kanske har gjort men det är ändå en, en, en smart, rolig, obehaglig och välgjord film man, man håller rysningarna på en psykologisk nivå och den, den återhållsamma stilen i presentationen tycker jag fungerar mycket väl och, och stärker hela filmupplevelsen eh, själva grundstoryn i Get Out det är det är i grund och botten en ren B-filmstory men Peel lägger så många extra lager på den här nästan fånigt makabra berättelsen som ändå ligger där i grund och botten och han, han gör den gripande och han gör den genuint obehaglig. Det krävs rejält med kompetens för att kunna transformera en B-film till en kvalitetsfilm på det här viset och få den att fungera. Så jag kan absolut rekommendera Get Out utan några som helst förbehåll. Det här är bara en, en riktigt välgjord thriller helt enkelt. Ja, välgjord är ett ord som man bör ta fasta på här för allting känns så gediget gjort både på ett kreativt plan men även på ett praktiskt. Jag hade inte trott att det här var en debutfilm när jag såg den för det kändes som någon som visste vad de höll på med och har gjort många filmer så det överraskar definitivt att det är någon som är helt färsk i den här situationen. En enorm eloge måste vi ge till pil. Det är en ryslig film med många andra element som undviker många av ja, skräck- och rysarfilmernas klyschor. Musiken är till exempel inte överdriven och händelserna må vara överdrivna men på ett sätt som som känns nytt och frävt och visst det är lite B-film över det här, det kan jag hålla med om men det är nästan det som gör att det blir, blir intressantare. De har tagit en idé som är väldigt B-film och har gjort någonting betydligt större med det. Någonting som känns verkligare även om eh, lite av logiken i filmen naturligtvis är extremt överdriven. Allting känns bara så fräscht, härligt och intressant och visst vissa utav händelserna de telegraferas alldeles för hårt men eh, det är ett mindre problem egentligen. Man kan inte lista ut det absoluta slutet och okej okay, man kanske kan lista ut vart allt är på väg men man har fortfarande överraskningar framför sig. Jag rekommenderar varmt Get Out. Vill man ha lite mysrys att sitta och titta på en stund så är ju det här en film som man definitivt måste se. Ja det här är en, en av de här rysarna i modern tid som verkligen sticker ut och, och tar sig själv på, på allvar. Man försöker inte bara följa med tiden och göra vad det än är som är poppis på skräckfronten utan här försöker man göra en bra film och sen råkar det vara skräck- och rysarelement i den här filmen och det får man serverat på, på bästa möjliga sätt här så ja det, det blir eh, tummen upp för min del definitivt. Ja jag har nog inte så många tummar som jag skulle vilja ge den här filmen för den förtjänar definitivt mer än två. Men med det sagt så är det dags att lämna det rysliga och läskiga bakom oss och helt vända om till något annat. För nu är det dags för ett snackavsnitt igen, vi ska ta upp ett ämne som vi båda tycker är värt att diskutera och vi ska ta upp någonting som vi båda är väldigt förtjusta i, och åtminstone ursprungsmediet som vi ska prata om är någonting som vi båda har väldigt kärt, även om det har gjort ett hopp över till film. Ja, det här är ett ämne som tar mig tillbaka till, till barns ben när det gäller ursprungsmaterialet. Och sedan tar den flera årtionden framåt till, till vuxen ålder när det gäller adaptionerna, det nya mediet som man tar ett steg över till sedan. Så att det, det blir en diskussion där barn möter vuxen för min del tror jag. Och det kan bli en intressant konflikt. Ja, för min del är det både barn och vuxen som möter det här för jag har ju inte lämnat ursprungsmaterialet bakom mig vid något tillfälle. Jag har ju haft det stora nöjet att få, få fortsätta med dem vi säger så och det gör ju att jag, jag tycker att det här ska bli extremt kul att prata om. Samtidigt är det också ett ämne som är enormt stort så vi får väl försöka skala ner det lite grann så att vi kan få plats i ett avsnitt men jag skulle definitivt inte påstå att vi kommer att eh, skriva någon essä eller liknande som definierar det här. Vi kommer bara att skrapa på ytan men det ser vi fram emot att göra. Mm, ja det finns ofantligt mycket att prata om eh, här egentligen eh, mainstream och indie vi kan prata gammalt och nytt vi kan eh, prata favoriter och eh, fullkomliga kollapser som bara får så att vilja kräka eh, ja där, där är en hel del vinklar vi kan ta nästa vecka och jag vet inte riktigt var vi kommer att landa jag tror vi kan eh, vara lite spretiga och hoppa lite fram och tillbaka i filmhistorien och våra upplevelser och allt möjligt men jag tror det kommer att bli ganska kul eller hur Ja, jag ser fram emot att få sitta och prata loss med dig Men visst, vi får väl ankra det i någonting Så att vi inte flyter loss helt För eh, som sagt, det är ett stort hav vi ska paddla runt i Och utan en livboj så kan det väl bli Ganska så överväldigande för oss Vi ska ju försöka hålla inspelningen på en nivå Som känns bekväm för våra lyssnare att ta till sig Och en, en 20-timmars podd är kanske att ta i mm. Ja, kanske för vår del och för lyssnarna tror jag. Så vi, vi komprimerar oss och, och, och tar kanske fram eh, godsakerna i, i kakan här. Vi petar ut det, det allra läckraste eller det allra mest vedvärdiga vi kan hinta och, och, och <går> värda det lite grann också. Så att vi, vi tar det här som. Kanske ett, ett första steg in i, i det här ämnet och vi tar upp kanske det, det mest självklara kontra det, det lite mer obskyra. kanske. Ja vi ska göra ett försök åtminstone och vi kommer nog inte att komma undan trikorna heller för det är ju en, en väldigt stor del av den här genren av film och även en stor del av ursprungsmediet också även om det finns en hel del annat material där men det är trikorna som har fått störst exponering på film och det kan jag förstå det finns ju väldigt mycket spännande man kan, man kan djupdyka i där samtidigt är det ju ett medium som innehåller så mycket annat intressant så att det, det, det är nästan synd att man inte har doppat tårna ännu mer i det än vad man redan har gjort men ja det här är ju en start och man kan ju doppa vidare allt eftersom. Ja exakt man, man kan ju dopa tårna mer än en gång i alla fall man får ju känna efter lite grann hur, hur vattnet känns innan vi bestämmer oss om vi ska kasta oss huvudstupa ner i, i djupet här eller om, om det kanske är någonting vi, vi borde vänta tills det blir ett bättre läge kanske. Ja, den stora frågan är ju alltid om publiken är redo för det som man hade kunnat flytta från pappersark till filmduk. Men eh, om man inte försöker så upptäcker man ju inget nytt. Och har vi lärt oss någonting under de senaste decennierna så är det ju att folk är redo för den här typen av material. Kanske inte allt, men en hel del. Ja de verkar ju vara mer än redo, de slukar ju allt verkar det som nästan allt i alla fall så att det här är ju verkligen på, på högsta mode just nu så då kan det ju vara, vara dags att, att titta lite grann på hur det har sett ut genom åren och ja, vad vi har sett genom tiderna, vad vi har tyckt om och vad som kommer skall och ja, allt möjligt egentligen. Det här kan ju bli ett riktigt härligt tecknat äventyr tror jag. Men då ser vi till att vi har både blygjortspenna och tuschpenna redo att slå samman med kameran så att vi får ett spännande resultat till nästa gång. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling och jag heter Pavlo Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.